Pe U Bonaparte, castanii sunt deja rămiși, au căzut prea multe frunze ca să nu simt toamna, oricât ar fi de cald afară. În vitrina librăriei Picard, același cărți decolorat de soare. Pe această bancă am stat de vorbă cu Emil Cioran în prima noapte a mele la Paris. Dar trecând alene prin acest cartier, s-a însulpis, nu pot reține melancolia, nici iritarea în fața vitrinelor cu obiecte religioase. Cât fetișism, câtă degradare în vulgar sentimentalism și infantilism, toate acele iesle cu prunci, cu măgari, fecioare și sfinți în ipsos, așezați unul lângă altul ca la un joc cu păpuși și soldați de plumb, cum să nu indigneze o asemenea religiozitate infantilizată? Îmi spun că pe noi, răsăritenii, icoanele ne-au ferit de fetișismul imaginilor antropomorfice. Naturalismul fals-naiv al acestor statuete și păpuși îmi amintește suspecta devoție vișnuită, atât de adesea debordată de sentimentalism și erotică, sau cultul elementar al imaginilor din satele indiene. Dar concepția indiană despre hierofanie, mult mai profundă decât cea a creștinismului decadent de astăzi, și totuși, misionarii le spun că ei, indienii, sunt fetișiști în timp ce creștinismul este etc. etc. Vitrinele din cartierul San Sulpis nu au nici măcar scuza că sunt întocmite pentru niște bieți păgâni neluminați încă de mesajul evanghelic. Am scris mai de mult câteva pagini în prolegomene despre sensul icoanelor și al idolilor. Pentru un primitiv, imaginea sau idolul participă la sacru, îl încorporează. Pentru devoția catolicilor de obediență, sansul pis, imaginile sacre povestesc în chip profan și, pe înțelesul tuturor, miracolul naivității și misterul sfintelor patimi. Povestesc toate acestea ca o legendă pentru copii, nici măcar ca o mitologie. Totul e naturalist și edulcorat, spontan și totuși artificial. Acea falsă stilizare a figurii Sfintei Fecioare, al lui Isus, etc. Așa ca să înțeleagă copiii de oameni cu stare, curați și bine crescuți.